Друге жовтня. Минулої ночі ми ходили по корінь Мандрагори, на далеке поле, де хтось, не ми, убив був когось. Загорнувши корінь у шовк, господар одразу пішов за ним до своєї робітні. Я чув, як він добродушно кепкує з того, що в колі. Джек має довгий перелік інгредієнтів, і все треба робити чітко за розкладом. За вікнами, обережно зазираючи в них, ступала м'якими лапками кішка сірохвістка. Зазвичай я майже нічого не маю проти кутів. Любити не люблю, та хай собі будуть. Однак сірохвістка належить шаленій джил, яка мешкає за пагорбом, ближче до міста, і, звісно, ця кицька саме шпигувала для своєї господарки. Я рикнув, даючи знати, що її викрито. — А ти ось раненько вартуєш, вірний нюху, — просичала вона. — А ти щось раненько шпигуєш, сіренька, — відповів я. — Кожний робить своє. Авжеж. вже ж. «Он же почалося?» «Так». «Іде добре?» «Поки що. А у вас?» «Так само. Гадаю, найпростіше наразі запитувати напряму». «Але кути воліють тишком-нишком», – додав я. Вона відкинула голову, підняла лапу і оглянула її. «Таємне стеження багато в чому приємне». «Для кутів», – зауважив я. «І допомагає дещо вивідати». «Наприклад». «До мене тут ще дехто був. Лишилися сліди. Тобі це відомо, вірний стороже?» «Ні», – відказав я. «І хто ж?» «Пугач ночовий. Супутник Моріса і Маккейба. Я бачила, як він відлітав на світанку, залишивши по собі пір'їнку. На пір'їнці трохи мумієвого пилу, щоб вас зурочити». «На ти це мені кажеш?» «Може, тому що я кішка, і мене тішить нагода надати тобі добру послугу, суто спримхи». Я заберу пер'їнку і підкину їм під вікно, сховавши в кущах. «Учора після прогулянки я ще трохи блукав», – зауважив я. «Був біля вашого будинку за пагорбом. Бачив вапнюгу чорного змія, що живе в черві божевільного ченця Растова. Він терся об ваш одвірок, лишаючи луску». «О, он як? А на що ти це мені кажеш?» «Я свої борги плачу». «Між такими, як ми, боргів бути не повинно». «Це між нами». «Ти дивний пес, нюху!» «Ти дивна кішка, сірохвістку!» «Як, зазначу, і має бути!» «На цьому вона зникла в тінях, як і мало бути!»